Мабуть, у мене був зовсім ошелешений вигляд, бо навіть малюк не зміг стримати мимовільної усмішки, яка прорізала зсередини його жорстке обличчя. Поставимо запитання інакше. Ви вірите в Бога? Я повільно похитав головою. Ніколи не замислювався про такі речі серйозно. Мабуть, мабуть, ні».